și în și pe pământ, tată, și sfânt. Aici este emisiunea Evanghelia Lumina Vieții, care aduce pentru iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul numărul 176 dintr-un ciclu de lecțiuni în care se prezintă un studiu al Noului Testament al fiecărui verset luat separat. Să o cotim ca o mare onoare, ca un privilegiu ce ni se dă, să vă aducem pe calea undelor acest studiu la care un devotat slujitor al lui Dumnezeu a lucrat ani de zile închinându-și viața scopului acestuia minunat. Astăzi ne aflăm cu studiul în Evanghelia după Matei, vom începe cu studiul capitolului 21, versetul 1, însoțit de câteva gânduri pe care le avem pe marginea acestui verset și vom continua cu versetul versetul 2. 3 și așa mai departe. Înainte însă de a intra în lecțiunea propriu-zisă, haideți să mai vedem ce s-a întâmplat cu apostolii Domnului Iisus, câteva date în plus pe care le avem de la tradiție, de la istoricii care ni le-au lăsat, în afară de cele ce ne spune Scriptura. Astăzi ne ocupăm de apostolul Toma și vrem să vedem câteva lucruri despre el. Vom vorbi mai întâi cele ce ne spune Scriptura și pe urmă vom continua cu datele culese din tradiție. Apostolul Toma s-a mai numit și Didimus, adică Geamăn. Prin atitudinea sa față de învierea Domnului Isus, a fost porecrit de popor cu numele de Toma Necredinciosul. Se pare că era sceptic din fire. Deși luase parte ca martor ocular la atâtea minuni săvârșite de Isus, totuși el e greu în a crede. Pentru convingere, lui nu-i ajunge văzul și auzul ca oricărui martor. El vrea ca savantul din laborator, Pipăirea, cercetarea îndeaproape. Hristos Domnul îi acordă și harul acesta. După înălțarea Domnului la cer, Toma așteaptă împreună cu ceilalți ucenici pogorirea Duhului Sfânt și apoi devine un martor al învierii lui Hristos. Unele tradiții spun că apostolul Toma ar fi mers să predice Evanghelia în Persia. Alții spun că a ajuns până în India, în împărăția lui Gundoforus, că a predicat brahmanilor și că mulți s-au convertit. În anul 190 după Hristos, când Pantaienus a fost trimis să predice Evanghelia printre brahmanii din India, el a găsit acolo o biserică formată. Multă vreme s-a crezut că aceasta e doar o legendă, dar descoperirile moderne au făcut lumină și au confirmat că a existat la Punjab în primul secol un așa împărat și că în anul 68 după Hristos, o colonie de vreo 10.000 de evrei a imigrat pe coasta Malabar. Apostolul Toma ar fi botezat mulți convertiți și se spune chiar și împăratul s a fost convertit, iar lucrul acesta a stârnit furia preoților păgâni care au hotărât moartea. Apostolul Toma a murit străpuns cu Siulița. Aceasta este ultima știre pe care o mai avem cu privire la el. Așa cum am menționat și în lecțiunea trecută, nu știm dacă aceste date care ne parvin de la istorici sunt neapărat adevărate. Un lucru însă știm că este adevărat, atât cu privire la ei, la martorii din primele secole, cât și cu privire la ceilalți de-a lungul secolelor care s-au scurs cât și cu privire la noi cei de astăzi și cu privire la toți cei care vor mai fi martori ai Domnului Hristos pe pământ. Și anume, vor trebui să sufere prigoană și moarte. Moarte nu neapărat în sensul fizic, așa cum au trebuit să plătească cei dinaintea noastră, ci așa cum spune Apostolul Pavel, din pricina lui Hristos, eu mor în fiecare zi. Este o anomalie a minții să poți crede că un lucru mort, poate da naștere la viață. De aceea, oricine dintre noi vrea să dea viață, trebuie neapărat să jertfească viața lui proprie, după exemplul Domnului Isus. Viața nouă în credincioși n-a putut să intervine și să apară până când nu s-a jertfit viața sfântului lui Dumnezeu a Domnului Isus. Vrei să fie viață nouă în cei pentru a căror mântuire te rogi? Fie că e vorba de soț, soție, copii, părinți, rude, prieteni? Ascultă, trebuie neapărat să-ți jertfești viața ta într-un fel sau altul după cum Domnul ți-o cere. Moartea ta aduce viața în celălalt, pentru că numai viața naște viață. Doamne Tatăl nostru Ceresc, mulțumim în numele Domnului Isus pentru viața pe care ai născut-o și în noi, jerfi viața Sfântului Tău, Fiu. Ajută-ne ca prin mesajul care ni se va da și astăzi din cuvântul Evangheliei Tale din Evanghelia după Matei, să nască și în noi dorința aceasta, să ne lase să vedem bine adevărul acesta și să primim cu bucurie să murim prin toate Împrejurările pe care le pregătești pentru aceasta Pentru ca viața lui Hristos arătându-se în noi Și trecând prin noi să treacă și în aceea Pe care Tu i-ai chemat la tine Și pe care noi îi iubim, amin Cum pâinea se dăruie într-una La toți plămânziții din gloată Cum ea nu și Pe jertfele aduse, făpturea nici când să ne aștepte. Prin aceasta ne asemănăm cu Domnul Isus și dacă avem această atitudine, putem să fim siguri și liniștiți că într-adevăr suntem pe urmele Lui. Iubiți ascultători, astăzi pătrundem în capitolul 21 al Evangheliei după Matei, citim versetul 1 care va fi urmat de gândurile pe care le-am cures pentru dumneavoastră în legătură cu el și pe le vom continua studiul. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage înspre muntele măslinilor, Isus a trimis doi ucenici. Iată un prim gând. Betfage înseamnă casa smochinelor necoapte sau casa vaiurilor sau casa strigării. Domnul Isus se apropie și de cei nedesăvârșiți și de cei necăjiți ca să le facă bine să le dea viață veșnică, desăvârșită, și fericită. Ne spune versetul că Isus a trimis doi ucenici. Minunată și desăvârșită este rânduiala lui Dumnezeu. Ea se vede în toate lucrurile dacă te uiți cu băgare de seamă la ele. Isus a trimis doi ucenici. Deși treaba pe care o aveau de făcut putea să o facă unul singur, totuși el a trimis doi. Nu este bine ca omul să fie singur spune cuvântul în facerea 2 cu 18, și lucrul acesta este un adevăr rostit de gura lui încă de la început. Și în lucrările fizice, și în lucrările duhovnicești, nu este bine ca omul să fie singur. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor, căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul să-l ridice... Spune cuvântul lui Dumnezeu în Eclesiastul 4, versetele 9 și 10. Și dacă e așa rânduiala lui Dumnezeu, omul să fie atent și să se supună ei, căci stricând-o, se nefericește și pe sine și pe alții. Mai ales în lucrarea duhovnicească nu este bine ca omul să fie singur. E locul cel mai dios de unde se poate aluneca, iar căderea va fi mare. Firea veche își ia repede partea ei chiar din cele mai sfinte preocupări dacă omul credincios este singur. Doi câte doi a trimis Domnul Iisus pe ucenici. Vedem aceasta în Luca 10 cu 1, Marcu 6 cu 7. Și aceasta a făcut-o pentru ca să împiedice înălțarea firii. Dorința firească de a fi șef este atât de puternică încât chiar și cel mai credincios poate cădea dacă n-ar fi tovarășul de lângă el care să-l ajute. După cum s-a mai amintit și în alte meditații, una din căile vrăjmașului de a dezbina Biserica lui Hristos a fost dorința de șefie a unora dintre creștini. Acesta este păcatul lui Diotref, așa cum găsim la 3 Ioan versetul 9, care s-a strecurat în adunarea lui Dumnezeu încă de la început. Isus a trimis doi ucenici. Și cu cât e mai mare numărul celor trimiși, cu atât este mai mic pericolul căderii în păcatul lui Lucifer Fie binecuvântată rânduiala lui Dumnezeu și fericiți sunt cei care se supun ei Nu mai există alt grad Într-o adunare trebuie să fie episcopi Mai mulți deci, nu numai un singur episcop, așa cum găsim la Filipeni 1 cu 1 Să trăim practic această rânduială ca lucrarea lui Dumnezeu să propășească spre slava lui. Amin. În versetul 2 de la capitolul 21 de la Matei, ni se spune ce sarcina- au primit aceștia de la Domnul Iisus. Citim versetul. Și le-a zis, Duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Iată câteva gânduri de aici. Domnul Iisus nu te trimite niciodată înapoi, ci totdeauna te trimite înainte, după cum găsin scris, în satul dinaintea voastră. Și unde te trimite El, vei găsi totdeauna ceva. Fii deci ascultător, El nu te trimite degeaba. Dacă găsești măgari, de măgari are nevoie El. Spune versetul, veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea dezlegați și aduceți-i la mine. Ca să poți merge în locul unde se află Isus, trebuie să fii dezlegat de funiile care te priponesc de vreun copac, de vreun gard sau de vreun țăruș înfipt de mâna omului. În casa adevărului nu poți ajunge decât atunci când toate funiile sunt tăiate. Oricât de lungă ar fi o funie, tot nu poate ajunge la casa adevărului. Se prea poate să fie funia atât de lungă ca să ajungă până la ușă, deși cam rar, însă niciodată nu poate trece pragul înăuntru, căci numai cei liberi pot să intre. Oricât de frumos ar fi un măgar legat, nu-l poți folosi. Măgarul dezlegat însă, chiar dacă e mai urât, devine folositor. Domnul Iisus a poruncit să dezlege măgarul și numai după ce a fost dezlegat, l-a încălecat și a intrat cu el în Ierusalim. cât de talentat, de înțelept și de frumos ar fi un om, dacă nu este liber, nu poate fi folosit de Domnul în slujba lui. În lucrarea cea duhovnicească sunt folosite numai ființe libere, căci cum ar putea un rob să aducă libertatea altor robi. Așa ceva este de neînchipuit. Domnul Iisus nu încalecă pe măgari legați, priponiți de vrungard, chiar dacă ar avea o funie mai lungă. Măgarii liberi sunt folosiți cu drag. Ei îl pot duce pe Domnul Iisus oriunde și mai ales în Ierusalim, adică în locul păcii. Iată trei locuri din scriptură care arată adevărul acesta că nu se poate să fie slujit Dumnezeu de către cei legați. În Isaia 58,6 citim, Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei. Înțelegem că este normal. Cum ar putea folosi Domnul Isus pe un om legat cu aceste lanțuri în lucrarea bunătății? Trag neregiurea după ei cu funiile minciunii, scrie tot Isaia în capitolul 5 cu versetul 18. Cum ar putea folosi Domnul Isus în lucrarea adevărului pe cei care sunt legați cu funiile minciunii și ale rătăcirii? Păcatul care înfășoară, scrie la Evrei 12 cu 1. Și punem iarăși întrebarea. Cum ar putea folosi Domnul Isus în lucrarea mântuirii și sfințeniei pe unul care este înfășurat în păcat? Iubiților, sunt întrebări serioase care trebuie să ne preocupe. – și aduceți-i la mine, spune Domnul Iisus. Slujba pe care au făcut-o ucenicii să dezlege măgarii este o slujbă tot așa de înaltă ca și slujba de a face minuni sau a predica în limba îngerească. Mulți dintre urmașii lui Hristos din ziua de azi fug de slujbele de jos. Toți ar dori să fie mari, să fie șefi, nu vor să dezlege măgarii. Suntem noi gata să dezlegăm măgari? dezlegați i și aduceți-i la mine, spune Domnul Isus. Tot ce se aduce la Isus este de mare valoare. Un măgar care este dezlegat și adus apoi la Isus este mai folositor decât un filozof legat în lume. Câte lucruri avem noi legate? Să dezlegăm timpul și să-l aducem la Isus. Să dezlegăm banii noștri, să dezlegăm familia noastră, să dezlegăm ocupațiile noastre, dorințele noastre, să dezlegăm tot ce avem, să dezlegăm întreaga noastră ființă și să o aducem la Domnul Isus ca să o folosească El. Avem și noi măgarii noștri pe care trebuie să-i dezlegăm și să-i aducem la Domnul. El nu folosește nimic din ce este legat. O, nu! El nu folosește în slujba sa suflete legate. Cei legați vor căuta să lege și pe alții de țărușul de care sunt legați ei. Sfântul Isidor Pelusiotul spune, E cu neputință să domnească cineva peste patimile altora, dacă el nu și-a biruit pe ale sale proprii.” Tot la fel spune și Sfântul Casian Romanul, Cine vrea să vinde rănile altora? Trebuie să fie El însuși liberat de orice boală. Chiar de aur, dacă ar fi funile care te leagă, liber nu ești? dezlegați și aduceți-i la mine, așa spune Domnul Iisus. Dragul meu, ești tu liber? Te poate folosi Domnul oriunde vrea El? Nu cumva ești legat de vreun păcat sau vreo părere omenească? sau de vreo partidă religioasă? Vai, cât de grea este robia! Înalță-ți glasul și cheamă pe Domnul, iar el va trimite pe ucenicii săi să te dezlege. Ce bine este liber! Ajută-ne, Doamne, să ne păstrăm libertatea, stând legați de cruce. În continuare, în versetul 3 din capitolul 21, Domnul Iisus dă lămuriri Celor doi ucenici pe care îi trimete cu misiunea de a duce măgare din satul dinaintea lor și le spune Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimete Haideți să nu judecăm aspru și să nu zicem ceva rău despre nimeni pentru că de fiecare suflet are trebuință Domnul, să știți Poate că noi nu vedem nimic bun în aproapele nostru, dar Domnul nu se ia după părerile noastre ci el vede desăvârșit dincolo de ceea ce vedem și știm noi și are trebuință de acela pe care nu-l putem noi suferi. Și când este vorba de ființa noastră, Domnul cere să-i dăm toate tainele ei, tot timpul nostru, toate gândurile și planurile noastre, toată avuția noastră, toate să le dezlegăm de țărușul pământului și al păcatului și să le lăsăm libere pentru stăpânul cerului. Mijlocul de a dezlega este dezlegarea unui conținut de viață. Să știi că Domnul are trebuință de tine și să nu te temi de cei care zic ceva. Să dăm lui Hristos tot ce avem. Când stăpânul măgărușului întreabă pe ucenici pentru cei dezlegați, ei răspund. Domnul are trebuință de ei și omul a lăsat măgărușul. Așa ar trebui să facem și noi cu tot ce avem. Adesea el cere ce ne, ce ne este nou foarte scump și dăruirea unui astfel de lucru ne inima să dăm însă îndată tot ce ne cere, căci este spre binele nostru Când o tânără credincioasă vroia să plece în China ca să ajute pe cei credincioși în răspândirea Evangheliei Un vecin a zis mamei ei Vai, credem că o să te ucidă plecarea fiicei dumitale în China? Mama însă a răspuns liniștită am predat pe fica mea lui Hristos încă de la nașterea ei. Până acum nu știam ce plan are Dumnezeu cu ea, dar acum când știu, trebuie să fac voia lui. Firește că nu era deloc ușor pentru ea, dar dragostea nu cunoaște margini în dernecie. Ceea ce cere Domnul Iisus de la noi pentru slujba sa, ar trebui să dăm fără zăbavă. Adevăratele temple ale Lui Dumnezeu sunt inimile omenești din care El își face o locuință, dar adeseori acolo nu se găsește loc pentru El. De inima noastră are trebuință mai întâi Domnul și dacă ea este în întregimea Lui, atunci și banii noștri, și talentele noastre, și timpul nostru, toate sunt în întregimea Lui. Dragul meu, ești tu gata să te predai cu adevărat Domnului, cu tot ce ai? Domnul are trebuință de tine ca să te facă fericit pentru veșnicie. În versetul 4 găsim o lămurire cu privire la împrejurării acesteia și anume citim. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice. Asupra acestui verset, iubiților, avem câteva gânduri și anume... Dumnezeu și-a alcătuit un plan de mântuire înainte de a fi fost omul, înainte de a fi păcatul și înainte de a fi diavolul, autorul păcatului. În el, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după planul pe care l alcătuise în sine însuși ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremurilor. Citim adevărurile acestea în epistola lui Pavel către Efeseni, la capitolul 1. Ceea ce a plănuit Dumnezeu se împlinește sigur la vremea potrivită. Cât de minunat este Dumnezeu! În dragostea și în înțelepciunea lui, el s-a gândit la mântuirea noastră și în vederea aceasta a alcătuit un plan în sine însuși ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremurilor. Chiar și măgarul care trebuia să-l poarte pe Domnul a fost prevăzut în planul lui Dumnezeu și el a pus în mintea unui proroc să scrie lucrul acesta cu sute de ani înaintea împlinirii lui. Să avem încredere deplin în Dumnezeu Tatăl nostru că ceea ce a început va duce la bun sfârșit pentru binele și fericirea noastră veșnică. Acum în versetul 5 ni se lămurește ce anume vestise prorocul înainte și citim versetul. Spuneți fiicei Sionului: Iată, împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Numai fiica Sionului se poate bucura de venirea împăratului ei, cei străini însă nu cunosc această bucurie. Numai biserica, adică Mireasa, așteaptă cu dorință înfocată venirea Mirelui și împăratului ei. Restul lumii zace însă în moartea nepăsării și în întunericul necunoașterii. Lumea nu știe cine-i împăratul și cu atât mai puțin știe cine este Mirele. Cei născuți în Sion cunosc și trăiesc bucurii nebănuite de ceilalți oameni. Deci și în privința cunoașterii, ca și în privința vieții, totul atârnă de naștere și de mediul în care trăiești. Dumnezeu și adevărul se pogoară numai acolo unde e mediul său, numai acolo unde este așteptat. Și când vine, nu dă buzna și nu forțează nimic, nu sparge uși, ci pășește liniștit și blând. Ce deosebire este între intrarea triumfală la unui împărat războinic și intrarea Domnului Iisus. La cel din tâi, baionete însângerate, cizme grele care calcă pe caldarâm în fanfare și mare gălăgie. La cel de-a doilea, liniște, blândețe și lumină. Iată ce spune Sfântul Atanasie cel Mare. Satan, fiindcă n-are adevăr în el, dă buzna cu topor și sabie. Dar Mântuitorul e blând și nu silește pe nimeni la care vine, ci bate la ușă și spune sufletului. Deschide-mi, soro, scumpo, porumbițo! Acesta este un citat din Cântarea Cântărilor, capitolul 5, versetul 2. Dacă îi se deschide, intră, dar dacă este respins, se retrage. Căci adevărul nu se vestește cu sabie și nici cu putere de oști, ci prin convingere și îndemnare. Cum poate fi vorba de convingere unde există teamă de împărat? Cum poate fi vorba de îndemnare când cel care contrazice are de așteptat suferință și moarte? Împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar. Cine nu vine blând și zmerit, este altcineva, în niciun caz Hristos, nu este adevărul lui. Să fim foarte atenți iubiților la felul cum vine cineva la noi. Liniștea și simplitatea sunt adevăratele fețe ale adevărului. Cine nu este liniștit și simplu, nu este fiul adevărului? Pe pământ în veacul de acum adevărul umblă călare pe măgar. Minciuna însă călăște pe cai împodobiți și se îmbracă cu zorzoane. Nu căutați adevărul în lucrurile înalte ale lumii, căci nu-l veți găsi. Căutați-l în cele smerite, cum se arată aici măgăruși, și vă veți bucura atunci de prezența lui. Iată, împăratul tău vine la tine. În grecește găsim termenul bazileis, adică rege. Cuvântul vine de la rădăcina ba, care înseamnă a merge înainte, și laos, care înseamnă popor. Domnul Iisus, ca rege sau împărat, este, așa cum e titlul, adică merge înaintea poporului său. Numai acela este cu adevărat căpetenie, care merge înainte în luptă și în greutăți care poartă povara poporului. Domnul Isus ca împărat vine mai întâi la fica Sionului, adică la cei ce sunt ai lui. Împăratul tău vine la tine. El nu se duce la străini. Cine îl sfințește acum pe Hristos ca domn în inimă, așa cum suntem îndemnați la 1 Petru 3 cu 15, acela îl poate aștepta cu bucurie și la venirea lui a doua oară, care va avea loc la sfârșitul veacului așa cum a promis și după cum este așteptat de către cei ce sunt ai Lui. Iubiți ascultători, încheiem aici programul numărul 176 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții cu dorința în inimă ca aceste cuvinte, acest studiu, aceste scripturi să deschidă și în dumneavoastră dorința după așteptarea Domnului Isus, mirele dorit. Aceia care nu l-ați primit încă Grăbiți-vă de faceți lucrul acesta Am aflat acum unde îl căutăm Îl căutăm și îl găsim în lucrurile simple și liniștite Iar cei care l-am găsit mai demult Dar plăcerile lumii acesteia ne-au orbit Și ne-au lăsat să nu mai vedem frumusețea lui Să ne grăbim, să închidem ochii față de tot ce este lumesc Și să ne deschidem către cele cerești Ca să-l putem vedea când va veni Domnul să-l aducă cât mai repede Amin